«Зараз їй краще». Дівчинка спокійно дихала у маленькому пластиковому ліжечку. Крихітне личко кривилося у вісні. Ротик часом відкривався, наче їй бракувало повітря. рест сів поруч, дивляючись у лінію темних вій. Під повіками неспокійно бігали оченята. «Вона виживеться, дівчинка». Буде здоровою і щасливою. Принаймні, він щиро бажав цього своїй маленькій пацієнтці. Буде лікарем, як він, або співачкою, як Ольга Басистюк. Ні, Елізабет таки навдивовижу мудра і тонка жінка. Напевно ж знає, що досі він уперто відмовлявся провести з кимось вечір знайшла привід. Купила два квитки на єдиний концерт у Лондоні співачки з його рідної землі. Він давно не отримував такого задоволення. Рідні мелодії, рідна мова, знайома з дитинства музика Бах, Гайден, Моцарт. Саме цей репертуар слухали вони тоді в органному залі із Софією. І нарешті «Коронний номер співачки». Ведуча забарилася з оголошенням, і Елізабет тихенько спитала, «Який твір вона виконує?» Запитання не стосувалося ареста. Пані гадали, мабуть, що у папуаса питати розклад руху зорельотів, та він дозволив леді, що сиділа поруч з Елізабет, здвигнути. Вличима, мовляв, не знає, тоді тихенько вимовив – це арія з Бухяни Віла Лобаса. Цей Віла Лобас, він ваш композитор? Ні, бразильський, тихо шепнув Орест і знову перетворився на слух. Так, саме цю арію співала тоді Ольга Басвістюк, немов марш Мендельсона їхньому коханню. Хто знав тоді, що все закінчиться так швидко, так боляче і так безглуздо? Мало б уже минутися. За усіма законами медицини будь-яка рана колись та загоюється. А ця ятрилася без кінця і краю і так легко відкривалася знову. Від звуків музики – від згадки про білого ведмедя, від запаху парфумів, якими пахтіла хустинка, що залишилася в покинутій, немов Москва на полеоном квартирі, де досі чорніло згарище його почуттів. Він присягнувся тоді, що вирве, викинеє серце це божевілля, яке переслідувало його з хвилини, коли відчув на своєму гострому, дитячому ще тоді плечі легкий доторк її пальців. Так торкаються столу дошки, так спирається об стобур дерева, так торкаються, щоб не забутися ніколи. Зірвався на рівні ноги, і в цей час маленька Леслі тихенько заплакала. Вона не мала сил плакати гучніше, ця бідолашна дівчинка у пластиковому ліжечку. І Орест вчинив глупство, зовсім не по лікарському. Єщенко йому за таке руки поперебивав. Елізабет, без сумніву, також. Та він мусив, мусив. Від'єднав датчик монітора, залишив тільки трубочки для подачі кисню, обережно витягнув дитину з пластикового кориця і пригорнув до грудей. Знав, що інколи не ліки, не кисень, не зміна температури чи вогкий памперс змушує немовля плакати. Глибоке. Їм одним відоме та невимовлене відчуття самотності опановує крихітною істотою і тільки теплого великого, маминого чи батькового тіла поруч дає заспокоєння. А може не для Леслі? Не для її тендітного, змученого хворобою та операцією тільця порушив доктор Смериканач усі писані і неписані правила».